aren autza egun batian mila katu zenen bisigai Hau... alde batetik berriro gaia maigainan jartzea ba 6 urte badiru di asko dira batzutan gauzak astuten dira Euskal Herrian eta bueno ba pizkatera izan du ere berriro jonen autzia maigainan jartzeko kaleratzeko eta kalean berri zorren inguruan hitz egiteko Eta dena, galdezka azteko berriro zergertatu zen jonekin, eta egian nahi dugula. Eta epaiarena, badakigu ez dela gun nahi genuna, ez da argituko jonekin zergertatu zen, eta gun nahi genuena hori zen, zergatik johan desagertu zen, zergatik erailtsuten, hori da nahi ereduguna jakin, baina bai balio izan du aztatu frantxesari onartara azteko gauzak ez dituela, hondo egin. Eta irregulari, irregulari batzuk egin dituela aztatuak, bilaketan, eta alde ona izandu ba fiskalak esan dula baietz ba bueno onartu estatuak ez titura gozak ber bizela egin ta bilaketak behar bezain ondo eraman Ekinta hekinan bilatzen ditu saiatze hortan esin gelditu astu ez denio sustu ez da xininebat ba baxotasun batezieldela edo istripu bat izendura ta badakizula ze gertatu den da senide bat Ilegindutenaren ilegin zuzuma daukagula, gerozta egilago, eta arduan jakin behar dugula eta jakin nahi dugula ze gertatu zen berarekin, eta aztu nioz ez dugula, aztuko. Eta gauzak behar bera ere hori mena mantentzeko. Bere garaian e, galdetzen genuen e, zer ginduzue jonekin, nondago bueno, jone, hori argitu zen, beha zer ginduzue jonekin. Gauriz hori, hori txarrez ez da, ez da argitu goreindik, egia bada ere, apilan batean e, Pariseko gauzitegi gorenean e, de ia izan zen eta hor bertan, bapiskat, e, jonen dozean inguruan egon diren e, akatzak eta disfuntzioak e, astertu az, dira. Bon, Estatu Frentzeko prokuderaudea berak onartu zuen, akaz larriak egon zela dozer hortan, Eta horrek eh, nunbait bonba da erekoizimendu bat estatu eh, frantsen inplikazio bat bazela. Hala ere, guretzat eh, ez da ez daski epaia eh, oraindik ez da ez eman, leister eman dute baina guretzat hori ez daski. Eta horragatik ba guretzat eh, bere garaiakon aipatzenu eh, lemoa, ele, elema, hau da eh, egia osoan nahi dugu Ba, inoiz baino biziri dago, eta, eta, eta guretzat gainea, ia jakitea da eskubide bat, eskubide bat, bai familian eta baita lagunentzat eta euskal harri honen entzat, bai jon kasuen desgarpenan, eta baita eta beste, beste kasuetan ere.